kichocho chasamla leo tunasema roho yako ni dhamana yako roho yako ni dhamana yako katika vitu vikubwa ambavyo wanadamu amepewa ni roho yake na sio roho peke yake hata mwili eh ni ni dhamana dhamana ni kitu richo pewa kukitunza e, kwa niaba eh E, Lengu ala somo hili, emu tufungue kwa maandiko, ukisoma katika kitabu kile cha... E, nitaereza somo, nitafafanua somo, na nitaenda katika we, wake niku sutiweze kukufana, kunifaa mimi pia, na uote e, mnautusufatio kutokea mbali. Minasema, e, katika kitabu cha walumi mlangu ule wa kuminane, walumi kuminane, kuminambili, nitairudia badai kidogo kuhifafanua, lakini nitangulia tu kutengeneza msingi wa somo, we... E, warumi kuminane kuminambiri ya nasema Basi ni hivyo Kila mtu miongoni mwetu Atatua habari zake mwenyewe mbele za mungu e, e, Kila mtu atatoa habari zake mwenyewe Uwewa mbeza, damana ni kitu ambacho e, Unawajibika nacho e, Ni kama umepewa kuki Wendo wewe ndio mwenye kuulizwa e, lengo la somo hili lengo la somo hili ni kukukumbusha ni kutu hata kama sio kukukumbusha basi ni kutufahamisha kwa mara ya kwanza maana e, watu wengine aturijui hili au tunalijua nje ya muktadha wa Mungu anavonena katika neno lake lakini ni neno litoa kwenye Biblia maana yake sasa ndio tunafahamu kabisa eh leo hii ni ema ni kawaida kwamba watu sisi wanadamu tuna rohozetu ni kama hatu zijali sana akija naabiwa uongo akakudanganya akafanya nini au kakaa katika dini yaongo una maswali kujawa hata kujiuliza kwa nini wanafanya hiki lakini, ukukaabaa kitu humo kana kwamba sio biashara eneo kuhusu sana ni matatizo ni kosa Ni vizuri tukumika kwamba hatima yangu na kwako katika roho zetu ni kitu ambacho si, hakuna mwingine atakao ulizwa baba yako Siyo yule nabii aliyekuwa anofundishwa ni mimi na wewe kwa kila mtu na nafsi yake. Le, na naomba nitangulie pia kwa kuanza kwa, kwa kukutia nguvu wewe ulioko hapa mimi mwenyewe na yeye tunayetufathilia kutokea mbali. Hili sio ile neno lenye lengo la kukuchukonoa Pukuti hofu Unaona sasa, unaenda kutupote hana, unajamba mafuli ya mengi na hofu tupu, yani haya kupi matumaini yana namna ya kupona. Ewe hey, wewe ulioko hapa, una pu una shina katika ulevi. uta nini mungu, Utachoma moto la la la la la. Imani no yangu mpya. E, hey, diyo tunawajibu, lakini tunamzada, tunamzada, eh. Hey. Kwa hiyo wajibu hupo na msaada hupo. Lile somo leo kuja kwambia muda wote kana kwamba huna Huna unachoweza kukifanya kana kwamba umeishakosea au ule ukapona wao yanagambia muda wote ule tukitaka kutengeneza na Mungu Mungu uko tayari kutupokee. Eh hata ukizema kama nilikuwa nacheza cheza na roho yangu sasa ndo kama kama nimeshapitiliza sapana Mungu hakuna Biblia inasema katika kitabu cha cha Isaia mlango wa kwanza sema dhambi zenu hata kama zitakuwa ni nyekundu kama benera azima mtakasa atakayeupe kama sufu kama theluji eh lakini wa wajibu kwamba hatimizi roho zetu tukizichezea chezea eh hutaki leo hii watu tuko busy sana na kuishughulikia miili yetu tuivalishe ipendeze tuirishe ishibe tuonyeshe vitu vya kufraisha tuipeleke outing fun ndio lakini hatukumbuki kwamba kuna na roho nayo tunawajibika kwayo Amen. Hei. Kwa hiyo, ni napenda ni kutie nguvu, ni kutie moe, ni jitie moe somo, ukiriangalia katika mkutadha hofu, ni inaza kawa na hofu. Lakini katika mkutadha matumaini na ushindi, ni somo zuri sana la kutusaidia kushinda, na sayidia kushinda. Inategemea unariangalia katika mkutadha hofu. Hei. Inategemea unariangalia katika mkutadha gani? sio napo liangalia katika muktadha kama wakubwa ah, wakuto kujali, wakutokujali hofu eh em, em katika kitabu cha Yohana eh mlango ule wa wame, Kristo atakuja kama hakimu kwa wakati fulani anakuja kama hakimu eh sembye anasema Ukija kwa watu wengine, kama muhukumu wao, wangu utakuwa lafiki. Tunamalithi Na kesha nikikungojea. Kwa higi nazakawa ni hatakuwa hakimu ndio, lakini malengo makubwa ya kristo, hemtu ya sometu ya na neno lake na maubiri yake, malengo yake makubwa ni nini? Sikirizo. maneno yake makubwa ni Yohana 3:17 anasema hivyo. Nitarudi kwenye Yohana 3 baadaye lakini tuanze 17 peke. yake. Maana Mungu hakumtuma mwana, hakumtuma Kristo manake, ulimwenguni ili ahukumiwe au ah, hukumu ulimwengu bali ulimwengu okolewe na yeye. Niko na kuambia maneno ya huyu ambaye ametuma ili kusudi wewe na mimi na, mmi, na mtu wa ulimwengu yote yule awokolewe. Kristo hana tofauti na mwalimu anapofundisha watoto. Anaweza akawafundisha akawafundisha lengo la mwalimu ni ile kusudi wa Labda kama mwalimu wa korofi korofi wa siku lakini lengo kubwa nataka watoto wake anawafundisha waelewe. Ndio sio. Wafaulu ndio sio. Wafanikiwe ndio sio. Ndio furaha kabisa. Lakini baadae si mwalimu yule ile atatoa na mtihani. Siku na wengine wata atawaona wamefeli. E, sasa ni kama Kristo. Kristo lengo kubwa anatupa Biblia, anatupa makubili, ili kusudi wa nae, ili kusudi dunia iokolewe naye. Lakini watu wakichezea, watu akidharau, huyu mtoto kuwa anatakiwa kufundishwe hata kama mwalimu mzuri kiasi gani lakini akawa la kaidi anache, anachelewa kuingia darasani haingii, hafanyi majaribio, hafanyi nini? Akifeli, ataanza kuzima kwamba hui mwalimu ni mbaya, bila shaka ataanza kum, kumichukia mwalimu, lakini, kristo ni mwalimu mwema. Jina chingine la kristo ni mwalimu. E. Kwa hiyo, naeunganisha na tito wa ginacho sema roho yako, makusudi ya kristo ni hili kusudi roho yako, Akakupa iki kitabu, akakupa wabida, akakupa maisha yote haya, na hofu ya mungu. Ndani ya moyo wako na wakangu mungu katia aina frani ya hofu na imani. Ili kusudi vitu saidiye kumtafuta. Na kimsingi seko kumtafuta, kuwa tayari kupatika, kupatika na naikoswa mtafutaji ni ye. Kimsingi kuchunguza vizuri tunatafutana. E. Kuna kase mufran tunatakwa kumtafuta ya mungu. Seko mningina sema, mtafuteni wana... wakati bado anapatikana. Yapo anawaambia maada anapatikana kana kwamba muda yupo wote. Eh. Una wakati wa Mungu kwa kiasi lengo la somo hili ni kukumbusha kuojipika. Kama vile ambavyo hivi unahitaji ku labda kwa mtoto mdogo. Unaonekana kumwambia acha nywele, hakisha unapiga mswaki, eh, fuapo, dako nani. Lakini mtu mzima unahitaji kumkumbusha kuoga. kupaka mafuta mwili wake na kuupendezesha. Hapana. Vile vile mbele za Mungu tunakuwa kama watoto ambao tunajisahau. Mungu anatuambia na tukumbusha yoksinge tute kama vile anatutaka tuchukue tahadhari, tuchukue matunzo ya mwili wetu, tutunze na nafsi zetu. kwamba ukiacha yako ukaipeleka kwenye dini wote ule hawaambi neno la Mungu, unajua kabisa kuna neno la Mungu. Tunataka wakwambie hakuna mtu sieje kwa Biblia neno la Mungu. Tuziache kuzisoma tusipigike tufanya ni nini lakini wanajua ile ni neno la Mungu wanajua kabisa Eh? Na mimi na kama unataka kumwambia mbona bora unasoma misare. wakati kuna neno la Mungu la Biblia ana kuambia najua ndilo ndo neno la Mungu lakini dini yetu nasema basi anajua tu ni mradi tu Wewe waambie usifikiri kwamba siku utakapokuwa unaulizwa Biblia nasema Kwenye kitabu cha ja wafunuwa wa 20 na asema vitabu vika funguliwa na kitabu cha ja hukumu ka e, na kitabu kingine ka funguliwa waka hukumiwa sawasana sawa mamba iliwa nikwa katika vile vitabu vio testina sita. E, wakati mtu atakapokuwa kuwa anafunguliwa Biblia. Apo ni kwenye hukumu ya mtu asema Yesu Kristo. Mtu asema Yesu Kristo hata hukumu. Hata simama katika hukumu. Hata kido. Kisha mwamini Yesu Kristo. biblia Yesu Kristo umewe kwa na hukumu. Lakini pamoja na kwamba hatutasimama katika hukumu ya jehanamu lakini tunakutana na hukumu za maisha yetu ya kila siku hata miili leo naweka msitizo katika mwili katika roho lakini hata miili yetu kwa hivyo so, hakuna roho bila mwili yetu. eh tukiche hivyo hivyo mtu ana ka kuna mtu yuko mitahimu na mjua ukipita saa moja asubuhi ukipita saa tatu asubuhi yuko ameshikilia chupa na kunywa pombe si ndio Na uhitaji huyo moja wako wengine wengine utamkuta kijiweni kila siku lazima apite simfaga faka kiti chake kuna watu vitu vyao vya baba vinajulikana hakigusu usomwenye yuko kila siku Eh ndio je unadhani ile pombe ule ukemi unapomtu unacheza una Ukaji unapata labda ugonjwa wa ini, ini likaferi kwa sababu ya unywa, unywa, unywa pombe, eh Au labda mta kajikwa kawunga kwenye maukimwi, unadhani anaye wajibika na yali maumivu wa kwanza ni nani? Ni manadamu enyewe. Kwa mbe, kama vile amavu ni ilietu, tunatakua tuitunze, tui tuilinde, tuifazi, tuilishe, tuilweke katika usalama, zaidi sana rahosetu. Atatoka wa uongo, atakubiria uongo wake. Na wewe utasema ndio mzee, saa. Lakini, siku ya muisho, yule nabiwa uongo. So Kwa sababu mara jingi, mta nale na na wa uongo na kumisikiriza sauti yake, anakuwa hana uwezo wa kuhisikia sauti ya kristo, haweza kuhisikia sauti ya mchungaji muhimu. Kwewe mtu na mta mba yuko katika, labla mba ya badiriko kumbele safari. Lakini mta mba yanaelika kwenye ukumu ile, kubwa Yaki mtacho okumcha Mungu baba. Mm -hmm. Wewe ulize, ili is, somo linakutia hofu? Ili somo linatii hofu. Kicho kwanza, hakuna sehemu wanye hakuna sehemu ninayojua inawezekana hapo na Mungu anaongea na watu wengi. Hakuna sehemu utakapoenda mta kuakishia kwamba ukimamini bwana Yesu moyoni mwako na kukiri kwa kinywa chako, huta simama katika hukumu. ki sehemu se, se, nyingine utakapoenda, utaku, utakutana na watu na wami ya e, usipole li, li, ziri paza kaya moto utakuchoma wajana utakutana na wami wow utakutana na nayo ya uongo wewe wami unaweza usipom usi, na vitu usipamba mungu mungu na njia si asiku baliki asikuongeze lakini hiyo si hukume wajana ata skool eh unaweza katoke hapa unakafanya wachele tu kuele kuele eh huta umemamini Yesu Kristo simama katika hukumu lakini labda Mungu atakunyima ndoa ubaki mwasharati mpaka unazeeka eh hiyo si hukumu ya jehanamu hata kidogo bado naweza nikasema ni neno la matumaini mimi nikiamua Mungu kwamba nikae ni siwe na ndoa ni siwe na chuchote, lakini nina uhakika kwamba nina kiti katika uzima wa maanakondo katika mbingu za maanakondo sina hofu mbele kubwa kiasi Ei eh, kwa sababu gani? Hata yule ambaye dunia hii ime ime ime ameshiba mabaya kwenye na vizuri bado ni aumda waki waku hivyo vitu vinaisha Kwe <encima> kwa kujua kuna kabisa tunahulenga usimamini kwa tu juu kwaamba kama tripofunguli yapari kwenye, kwenye warumi kumi warumi kumi eh, na ne kumi eh kama kila mtu atatoa toa hisabu wowo kristo na nchi kutokea mbali. Wewe uliokuhapa mimi yeye utanethu tusikia tujue kwamba eh, siku nafsi zetu roho zetu ata si yu yuene nabiu yari maumbiyo wongo hutaki eh, hutaki sikiya kure ujio ata kae wajibika kwa yonimimi na wewe kila mtu na na na na na na na na na na na na na na Bibrini nasema, Kristo ametutenga mbali na hukumu ya jihana. Eh. Lakini, somo, masomo haya, unawazo kulisikia wewe, ukirielewa, utamusaidia mtu mingina mbae hajawe kumamini Yesu Kristo. Utamamia, kuzo umejiwa kweli. E, eh. mtu nawazo kumambia neno, ah, mtuwe mfano situ, ni wakati nitafuta wa garatia sita. Eh, ndose kama kwenye galatia sasa ndo Una mwingine unaweza tukapeleka injili. Kwa mfano Niko Eh. Mungu kaweka aina fulani ya ufahamu na hofu juu yake juu ya mambo yake. Yanayo ya, ya yeye ya kutaka ue, uone uzito wa kusikiliza injili kuliko kuosha vioo. E, mungu kaiweka kabisa. Lakini wasababu, kwa sababu wanadamu tumeziba masikio na shetani naye Mungu wa dunia hii amefumba macho yao wasione inafika sehemu fulani kuosha vyombo, kupokea simu, kuaji kwenye vikoba inakuwa ni nzito kuliko kuona wajumbe wa Mungu amekuja na Biblia wanakuhubiria neno na. huyo mtu anakuwa yuko kwenye hatari. Eh, penye hatari jamani, tusiposema kuna hatari, tutakuwa hatuwapendi tu, watu tunawadanganya. Eh. So na na na ni ile. Ndio, sio watu unawafundisha roho yako ni dhamana yako. Usidhani kwamba ni yule nabia anayekudanganya. Usidhani kwamba ni yule askofu anayekudanganya anayevama mango manguu. Hapana, na yeye atakuwa anajibu atakuwa anajibu kesh yake. E mgoja mwana subiri Yule pale kula mwana e Awa mwana e kwenye kizimba chake Uyo nani ni daganya Hapana Kila mtu atawajibika na sehemia E Ni somo gumu sana Hapana Mimi Kwa ni mimi Kwa mfana kama ili somo ngekwa ni gumu sana Mimi nge kwa hini Sinamini takuwa ni niti hofu. Hei. Lakini. Tunayajua. Yanatupa. Matumaini. Kwa sababu tunajua. Bibili nasema katika wa uh, Yohana. siji kama nimesha isoma. Yohana 317 nasema. Kwa maana. Mungu hakumtoa Kristo. Hakumtoa maana. Ili ya dunia Bali. Ulimwengu okolewe na yeye. Sasa. Kristo amekuja kukua ulimwengu. Eh, Wewe umeka katika kanisa la kristo hapa. Ata nani kabla yako? Wewe umeka katika kanisa la kristo Kuna sehemu ya imani yako ya iyo baki ambayo si, ujeweka nakita kristo. Usifanya hivu. Kristo pia hataki umgewonye imani. Eh unaweza kuwa mvivu ndio, unaweza kishinwa kanisani, kwenda kanisani ndio, unaweza kufanya kitu yote ndio, unaweza kama mchoyo ndio. Lakini ndipo kwenye kwa maana ninataka yote. Fanya uchoyo wako, fanya unyimivu wako, sengenya watu unavotaka. Fanya kila kitu kibaya, lakini roho yako yote mpe Kristo. Hapo mtaelewana na utakuwa umepona. Eh? hanya kila kibaya unachotaka lakini imani yako iwe katika kristo usiigawe katika kristo na maria umekosea usiigawe katika kristo na sabatu umekosea usiigawe katika kristo na na yeye ni waiti umekosea usiigawe katika kristo na na, na, na, na na baba na baba mtume na nabii wako eh baba askofu Wengine wanainama paka wanawalamba miguu. Ha, ah, ni na cha chu. Hamjajua ah, wana watu wanainama wana, wana, wana, wana, wana, wana inama kwenye viatu vi vya, wa, vya mitume na manabii wao? Eh, hiyo ni miungu yao hiyo. Huyo hamwamini, Kristo. Mimi ni mwahubiri hapa mlipo na wengine mtu, mnao nisikia mara nyingi. Nishawahi kutaka utukufu wangu mbele yako. Nitakuomba uniheshimu kama unavyoheshimu mtu mzima. Eh anatsema waishi muni wale wanaowalisha chakula cha roho ni wafanyie lakini ninapokuja swala la nafsi yako na roho yako hemu jaribu kuiweka mbele ya Kristo vizuri tu Eh Biblia nasema katika kitabu cha Galatia mnaongo ule kwa hiyo nataka niwe nitakuwa narudi kwenye hiki kichwa mpaka kieleweke sitamaliza bila kukieleweka nataka nasoma mstari narudi kwenye kichwa nasoma mstari narudi kwenye kichwa mpaka tutakapomaliza Eh Galatia 6 6 Biblia nasema hivi Sita 7 hmm. Sita Ni Nimaneno mengi yanafanana. Maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. E, mtu, baba Kristo sio mimi bwana alinidanganya eh, frani. Hmm. kuna watu Ukisema kwenye kitabu ya manzo, labi na nitaenda huko mapema yuweze kanazo Nekuwa ni mepanga mm. niweke, niweke mshu, nakini ni aze ya Kuna watu wali kwenye kitabu ya manzo Adamu na Eva na Joker Kila umoja likuwa nataka makosa yake ya wajibisho kwa mtu mingine Mungu wakama nazima, aa, kila mtu anawajibika na nafsi yake, Kila mtu anapiluwa athabu ya matendo yate Ndivu ilivu hata katika maisha yagu na yawe. Mtuende pale, tuene katika kitabu cha Mwanzo, mlango wa, wa tatu pale. Eh, Mwanzo wa tatu kuna habari za, za ku, wanajaribu kurukana. Eh, anakamato uyo, ni kama mlakamatu wa tatu, haa, siyo mimi ni yule pale. Mwanzo mpana, yule anahatabi ya kinaanza na wewe. Tuhene katika kitabu cha eh, Mwanzo, mlango wa tatu, misaida wa kuminambiri, pipili nasema hivu. Mwanzo wa tatu kuminambiri. Anasema hivi Adamu akasema Huyo mwanamke uliye nipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala Sasa makosa hayafanyika Mungu anaanza wajibisha moja baada ya mke Adamu anasema bana wrong way E bandu huyo shughulika naye Kanipa cha yeye ndio alianzia huo mchezo Wae kwambie hata siku ya hukumu wali mwangu unao Anda dah menang niskir, kita mesti terjari buku-mustaqim ini. Ata-atah ni Nabi Arya ni dahukan, ni ni di ni aku doain kau dan kau ni aku ni kau yang wong kau pan, muka semua panu By the way, Eh, adam Basi mama alikuwa sana. Unafikiri ndio Mungu alichofanya? Mungu asemwa hapana. Twende kwenye mstari wa 17. Anasema hivi. Akaambia Adamu, acha mbembe zako la Adamu. Eh, unakosa lako. Eh, akamwambia Adamu kwa kuwa umeishikiliza sauti ya mkeo, wewe ni kwa nimekuweka wewe kiongozi, akusikilize, wewe ndio unamsikiliza umeesha geuka. Mimi kwenye haki sawa za uongo. Eh. baa sababu meesikiza sauti ya mkeo ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiyele ali imelanua kwa ajili yako na, na kwa uchungu utakula mazao ya siku za, ya siku zote za maisha yako eh, michongoma na miba itakuzalia nawe utakula mboga za pondeni kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoorudia nchi na kufa hapo Adamu alikuwa kwenye mpango wa kufa hawa. a sio mfano wa kila mtu na, na, na wajibu wa roho yake na mtu ambaye anajaribu kama kumsingizia mwingine kama kadanganywa watu wengi watajaribu kuasi sio kuasi ngizia watakuwa nasema kweri, lakini kweli haitoshi kweli ni amu watakuwa nasema kweli kulingana na wao kweli wamedanganywa kweli wamelekea dini ya uongo kweli wanaabudu masalamu akidhani wa kama wanaabudu Mungu kweli wanabudu wanaabudu ma, ma, ma, ma mapepo kwa kifikiri anaabudu siyo ala si anaabudu nani lakini kila mtu ataulizwa mwenyewe Watajibu kufanya kama kama Adamu wajaribu kutafuta maelezo ni nabi ni nani Mungu atasema pana unawajibika wewe mwenyewe na Qurani wewe mwenyewe nani ndio pamoja na, na, na, na neno la Mungu A, tuene, tuene tuangalie we, tuene kwenye manzo tatu kumina tatu, badu nikuwa nikuwa nikuwa utangulizi kwa wanzo tatu kumina tatu anasema nini, badu nikuwa utangulizi anasema uh, kwa nini utangulizi ni sombo lenyewe kimsingi lakini kuna pengele viwini nataka kufigusa maalo, ndani ya somo. msari wa tatu kumina tatu kumina tatu mungu wakamambia manamuke ni nini hiyo uleofanya manamuke wakasema nyoka alinidangaja ni kala eh, nabiwa wango nda alinidangaja Dini inao nituambia sasa mimi nikifanya wewe di. dini imesema utabishana na utabishana na natangazo la baba mtakatifu bana. Sasa tu, e, sema tu na tuabudu eh Mungu anasema hapana nitakuwajibisha wewe mwenyewe. Huyo naye na muda wake nitashughulika naye. Si shetani akakudanganya yeye hapo atakupa mina kesi yake na yeye eh. lakini namalizana na wewe. Na na era maso. Ni ndo kweli e, mtu angalie Eva anajaribu kama kujitetea kwa ku Adama anajitetea kwa Eva. Kwa kutumia Eva. Eva anajitetea kwa kutumia shetani. Lakini kila mmoja anaendelea kupata vipande vyake. Anapewa vidonge vyake. Eh, wa mstari wa 16, tuone kwamba je, Mungu aliridhika na na utetezo wa a, a kweli? Alafu joka mbaya huyo, e, Pole sana dada mwanangu. Pole sana mbiki. Ah ah, aliamwa uta, utapata uta shida wewe mwenyewe. Eh Na mjuhu yunyo kata, hamili subwa tangi ya binguni. Mbaya. Amna. Azema, ulikuwa na jukumu na kukata. Ulikuwa na jukumu na kukata na biwa wangu asi kudanganya. uchawi, dani ya kitu kinetua kanisa. Ulikuwa na jukumu na kujua kama biblia, ni doneno na mungu, siyo, neno na manadamu, ni najijita misali ya wamini, na fitabu vingine, vijabu wa jabu. Na lesson. Ulikuwa na jukumu hilo. Last hivo, ni nakuwajibisho. Nomaga tutakuwa tuta nomaga tutakuwa kufanywa kuhukumiwa kwa kusema kweli. Ni ndo kweli. Ni ndo kweli. Hmm. Aya tusome mstari wa 16 nasema hivi. Akamwambia mwanamke, "Hakika huyu shetani ni mbaya. Wewe umepona. Nlicho nilisema." Na tetezo alivha hautoshi. Nabii waona kaniagaa, "Aah ah. Eh. Aka mambia mana mke, hakika nitakuzidisha uchungu wako, na kuzaa kwako, kwa utungu, utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mbeo, naye atakutawala, baka utakapopata daktari, akawa nakupadawa za kuguzuia kusia maumivu wakatu unajifungua Nicho mungu, nchosema? Sema, siku zote za maisha yako Eh. hii watu anakuambia, eh, sita kupitia maumivu, inabidi kwa za nipigwe, nani, wanaeta epidural anesthesia, nisisikie nisi uchungu. Unu ni uchungu mbea atajewana mungu. Mande e, wei, hati wakati mgini tukubaliane na mama. Leo hii kuna wanaume, anatafuta, sikiliza kichu ajabu kabisa, wanaume, wakianza na vijana paka watu wazima wakiume, anatafuta kuingia katika ndoa au usiano, Wan, wakindo anaoita vote vile ambapo yeye atakuwa kama analelewa anatunzwa kana kwamba siyo jukumu lake kulea ile familia Ni baba kubwa kabisa hapa mjini Unabishana na mpango wa Mungu tangu wakati wa katua, ana, uwewe, baba na no una jukumu la kulisha familia Lakini yeye anaavuta ah huyu anatafuta ana pesa zake na nini bana, na nini hapana Hei, eh, hui biti, eh, kwao, natafuta, wanahera, tuta, tutapua nyuma na kiwanja na nini na nini. Tawolewa. Chisho mshuto eh, kuhule na machozi ya makubwa, ya ajabu. Na juzawa kusema ni kwamba, wanatotu mifano. Kwamba kwa kila mtu anawajibika bila kujalisha kwamba kadanganywa au kainjizo mkengi. Leo hii nisikirizeni mdukuzangu mna nisikiri. wakristo, sio dunia imeingizwa mkenge na watu wanaofanya kazi ya shetani wanajiita manabii wahubiri dini nyingi kana alafu wanagabe meni wanaona ah kazi yao hapana naomba uelewe kwa sabuni kwamba akudanganye Ata atakie heraka asitake heraka zake akodanganye upende usipende hatimaye kila mtu atawajibika na nafsi yato. Weli kabisa. Hmm. Weli kabisa. Emto yeye katika mwanzo 314. Kwa tunaoona kwamba hao watu wanajaribu kujitetea tetea kila mtu Mungu anakataa yale utetezi anampa anawamwadhibisha sawa sawa na kosa lake. Alafu akaja kwa shetani naye. Aka naye sihtaji hata kusoma akamwajibisha. Akazimu tetembelea tumbo Halikuwa na... Ni nda ana tuu ya video ya Shetana. Kwa mana Shetana mea rima. Nikuwa na kwenye manzo wa tatu kuminaani. E, lakini Shetana ya kapata. Kwa kila mtu, kurukua kuna wakosaji wa tatu pale eleni. Mnaelewa. Kwa kuna... Wakuanza kabisa likuwa nyoka. Wapili alikuja Eva wa tatu wakawa Adam. Mungu hakaanza kuwajibisha kuwa, kinyume nyume. Hakaanza na Adam. He... Alianza na, na Eva, mm. alianza na watu waki, akaja kwa Adam. Kini, yote vile kila mtu, akali, uh, wakosaji wa tatu kila mtu ali wajibisho. Hajarishi ni nani alianzisha? Nani amerewa hili? Eh. Bado, ni kwenye kile kichwa. ukijikuta uko kwenye dini yako uliyo uwezo unasema ah hii dini bwana aliniingiza alini dini alianzisha babu. baba baba kanikuta huko tukaishikilia e, na uko wetu tu huko sasa nitatokaje ukataa kutoka ukataa kuingia vipi vote vile utawajibika baba alianzisha hata ulizo atakuwa naye anaulizwa via kwake ndio hadi wewe bwana sema neno jingine la nyongeza dini uliyozaliwa Hata ukazeikia humo, siyo kigezo kwamba ni lazima ufia humo. Huwezi ukasewa kwa vile ni nizaliwa mle. Eh, kwa sababu sasa unimini mezaliwa kwa nifamiria wachawi, lazima ni family ni kuwa mchawi. Wapana, uchawuwa utoke, kushajua kwamba uchawi ni mbaya. Kuna watu nataloka katoka uchawi. Eh, mimi nizaniwa katika ulevi babu yangu alikuwa mlevi baba mlevi na mama mlevi na wajomba ni walevi na nini na mimi nizaniwa apana mimi nikuwa kwenye dini ya uongo ba, dini ya babu yangu na pwanda nini ya nini mpaka babu wa tatu kutoka huko nyuma babana inatakiwa utakapo pata ufahamu wakati ule umtafutika mungu katika kweli mpaka mungu nae akisa gundua kwamba kujabueteka kujabueteka unatafuta kweli ata kupeleka mpaka utakanyaga katika kweli mm -hmm. Mungu ni mwaminifu katika wenye kutafuta kweli huipata mm -hmm. Lakini wewe Mimi bwana hiko ni zaliwa nitafia humu bwana Eh I was born Catholic, I died Catholic. Mimi zaliwa moka Catholic, nitakufa moka utakufa katika dhambi zangu. Na ndio Kwani Yesu aliwambia wale wale wa Wayahudi? Wa, wa, wa, wa <coughs> Ndio, aliwambia. Aliwambia, aliwambia hendu eh, katika Yohana. Aliwakuta wanadini yao tena dini hiyo ilikuwa inashanaamsa ikapinda. Baada ya kupinda, u uh, arakuja Yesu kuinyoosha, wanakuambia pana sisi tunabaki huko huko, wewe anaza kusema, ehe. Eh, eh, Asema hivyo. Katika Yohana kama ndio upata raka mstari mstari mzuri sana. Ah? Ilikuwa ilikuwa na, na nikuwa kwenye Luka sorry, ni Yohana. Hana nani? 37 4 anasema hivi. Sikiliza, maneno leo tunakuya sema, dini yangu, ngamayo tafu kwenye dhabi zako. Kristo aliyasema vile vile. hawa watu walikuwa wana kwenye dini ya Nana naisi kwa, kwa, kwa mba wayahudu dini likuwa hawanadini. Wa likuwa shika dini wa suri sana. Msalu waishina hana nasema Yohana nana ishina hana nasema Kwa hiyo naliwa ya Kwa mtakufa katika tabi zinu. Ah yesu alikuwa likuwa so mzuri. Alikuwa wapenda. Nikuwa wapenda sana. Hmm ndiyo ndiyo Ndiyo Izo ndiyo habari. Tasa tuende Ee tazama wani wajibu wa hizo roho zetu. Ndiyo sio? Tuna wajibu katika roho zetu hizi. ni dhamana, ni amana tumepewa. Tuifikishe mbele za Kristo salama. Akieni sio kwa nguvu zako wala Kama kuna msaada E kwa mfano, ukua unakaa katika casa é tica sem na traseira quando a pita com o cão, na com o cão, pita humo, hakuna malipo. É, então ni katika kitabu cha Yohana, Jóhanna, é, tu paga com o Jóhanna. Jóhanna, então manda o nosso irmãni, irmãni, lá no meu pai tem com o Jóhanna, sabe? Jóhanna, Nagini tuwende kwenye wana tatu kuminanana. Choke. Wana tatu kuminanana nasema ya. Amaminie yeye. Hahukumiwe. Asie amini. Hamekwisha kuhukumiwa kwa sababu. Hali amini jina na mana pekee wa mungu. Nuhuwe wambie. Kuifikisha roho yako na roho yangu. Bereza mungu. Ni kazi ngumu sana. ni Nijukumu ngumu sana. Itha mana tulipewa ya kuitunza. Nauna kama kuna watu wa shasizia wa. Ili zamanachoyo peo kui tunza, ni kazi ngumu kiasi kwa mbalimbali sasa ni mzigo mkubwa, ameto kuzema, ni kiti ni kiti waicy. Amini, huko miumi, asia amini, amege kuko miumi, eni ni, wana damu, tutapotelea, watapotelea, potelea, padamu, eh, wewe wami, ni vigumu, ni inaitadi kazi nyingi, inabidi nyingi. Kutunza mwili wako, salama na kufikisha salama, kuriko roho ya. Kwa nini? Msaada kiroho ni mkubwa. Sana. Msaada wakimwili, upo lakini, unamipaka. Kwa nini? Kwa sababu, yesu mwenyewa, mtu waja mambia, sasema pada, nita kufata pocha, sasema, mweha wana mapango. Landegi wa angani, wana viyote. Mana adamu, wana pakuja. Weo, hata kama yesu kuri. Ok, msaada wa kimiri, tunataka marazi indio, lakini Yesu Kristu mwenyari kwa hana hata marazi. Jei, yali hapana, alitaka kutukumisha kwamba, hapa duniani siyo ni mbali kwetu. Akikupa marazi, asipo kupanakusimchukie. Bibina sema, tutakapo ulivua hili vazi, bibina sema, tunajengo kubwa mbinguni, linalo tusudiri. ninaenda kuandalia mahala. We, buku duniani, msaada wa Wamwiri ni upo ni mkubwa ndio, lakini si, ki, si mungu wa jawekeza sana hapo, zaidi kama luko wekeza kwenye roho ya. Kwa msaada wa kiluwa ni mkubwa kunuwa wa kimwiri, amini, nivyo ilimu. Leo hii watu na kwa msaada wa kiluwa, ukija kwa yesu, utapata nyumba, utapata kali, utapata mchumba, utapata kila kitu, vitu. Hapana ni uongo, ukina kwa yesu, upotee milele kiluwa. hiyo ni garantii. Majumba na magari na nini, uwe musikilizi nabia, kubalea, lakini, hakuna garanti ya moja kwa moja. Hila garanti ya moja, aniaminie mimi, hatapote ya milele. Kwa hivyo, pale penye garanti, wana, wanakombia hakuna garanti. Pale wabapo, hakuna garanti, wanakombia kuna garanti, hivyo ni kufapu, ni, ni kudanganya. Mta napo kugeuzia, ni kama wale watu wanao cheza kare, kekundu kare. Anakunje na vizyo, anakwambia, chakua, anakugeuzia, unachukua, una, una, una karata mbao haina bahati yani ni kama kukudanga ya danga ya ni mazinga omwe Eh, ni mazinga omwe bibirina sema katika yohana 6-6-4 yohana 6-6-4 hili somo hili somo halikuti nguhu kutembea na mungu ndani ya wiki nzima inaku tia nguvu mimi nikitafuta mimi wanatamani na na imetupasa kufanya hivyo kuhubili ili dunia ina ina, ina ina mitego mingi ina tabu nyingi ina mashambulizi mengi unachokwepo upate kitu angalau unakuja jumapili kikubebe bebe, bebe ushindane angalau mpango unafika jumapili bado unakale ka nguvu fulani ka kilo na kimwili ka kusonga sasa nikitafuta kitu cha kumtia mtu nguvu Nikiona ni siyo neno la mungu na ono hakuna kufuta kwa kwa hivyo zaidi. Eh, ni sababu utakuta na atafuta mstari mingi sana, na nagitahidi nipunguza maneno yangu. Nikiitaa kujenga hoja kupa razi mnetafuta mstari. Hitha ni usome au ni utoja kutwani, lakini upo kwenye Biblia. Eh, nandiyo, nandiyo maana hakuubiri. Eh. Uwe wambie, mimi nipo ni kuwa ninakua. ata nyenye ataeskuza nyuma kidogo sio zamani sana miaka mitano, 7 iliyopita ilikuwa nikiri sikuahi kuwa na roho iliyoridhika moja kwa moja kana kwamba maisha yangu yana ya ya yani kama Mungu yaani kama Mungu anajali sana maisha yangu. kama labda niko nampendeza Mungu kwenye jezao yani sikuwa nayo Ngeza kwa munga nikaona kama labda munga naenda kunihukumu, nitapotea mwaja kwa munga. Yani, nikuwa sina miadi na mungu wewa kwa munga. Kwa nini? Kwa sababu, unakuwa hujaandua hile kweli, kiasi kwa mba munda oto unakuwa kama unatupo huu, unatupo huu, unatupo huu. Lakini, uwezu kasikia maneno haya. Kena ya kinukulua kutoko mbiblia, ukajikuta kwa mba unahanza, unahendirea kukua na hofu, na mbao, na mbao, na mbao, na na Na madanganyo wanadao Ya meleka haya Haya niyikuwa naenda Mtene katika Yohana 66 nani Kwa mwakisa mstari siyo mingi Na miensema hili somo ni Tadiendeleza kijayo kwa hiyo Ntakayo shindo kuyagusa leo Ntunza kijayo Japo kijayo na hiyo kwa kemengi Yohana 66 nani Yeso nasema Lakini, kuna wengine meungoni mwenu, wasiwa amini. Kwa maana, Yesu alijua tangu manzo ni nani, wasiwa amini, nani ni nani, atakai msariki. Yesu anakuambia, mkini amini mimi, mtaishi mire. Mkini amini, lakini asema, hamonja na kwamba ni, ni katika kuni amini mnapona. Lakini, miongoni, kuna wengine hawa amini. E. Kuna wengine hawa amini. Wewe mimi imani ni chagua mtu. Eh? Munde kwambia kwamba kwa mimi nitafia huku, unachagua wana Wala kwaje achagua au ametaguliwa. Kachagua mwenyewe. Eh. Kachagua mwenyewe. Kwa tukichagua vibaya tutawajibika kwa ule uchaguzi mbaya. Hmm? ila Mungu aliyemwenye rehema rudia pale ameweka ndani ya nafsi ya manandamu yoyote yule uwezo wa kutambua nuru inakopatikana. Hivi ulishawahi kuona wewe na wabini nitumie sayansi. kuona ukipanda labda au au labda mmea mche ukaji, ukachipua sehemu ya giza? Umeshauona? Ba kama kuna jua nje hata hapa ndani kuona. kama kuna jua nje na ukitokolea mmea una tabia ya kukua ukiona unatafuta penye jua si ndio ni maombi tu hauwezi kukua ukiona endelea kwenye giza zaidi sasa kama mmea wenyewe unakua ukiona itafuta nuru eh watu tunao soma biology failure sio sayansi sio amsing na sekondari inafundishwa inaitwa phot, phototropism mmea unakua unavukika kutafuta nuru wewe waambie Mungu amemuumba manadamu, akiwa na tabia ya kutafuta na ku, kweli na nuru ya, ya Mungu mpaka atakapoamua kukataa. Eh, kwa hiyo Mungu ana jukumu la kutuwajibisha kwa sababu kama ametuwekea asiri ya kutafuta kweli e. ya kuje ya kuje na uongo lakini baadaye tu mwenyewe kwa madanganyo kachagua kudanganyika zaidi, unazima mtakwenda. Eh Mimea imewekewa tabia ya kufutua kwelekea penye nuru, penye jua, penye manga. Kukua kuna kajaribio fulani na kumuka, itu nukafanya sekundari. Mna, mnaoteza mimea afu, <coughs> mnaiweka nani ya koko. Afu pembeni huku, mnatoboa katundu, mnaweka manga. Kuna majani ya natokeza ya kutokeza nani ya karikatundo ya natoka nji Ukuju haya ene Ukuju unaacha nafasi lakini haya kui ya naanza kukua ya na ingia huu Kwenye? No Iyo hali mungu haka katika nafsi yangu na nafsi yangu Na manadamu yote Kwe tunajukumla kujua kwamba Kama mungu hametupa Alijua kwamba tunistakua tujua kweli Na katupa roho ya kuvutua katika Kujua kweli, emu tujaribu kusimama Katika hilo Emu tusome Maneno katha. Koja moja wapo. Isha sitaja nyingi karibu zinaisha isha. Koja moja wapo inasema. Eh, eh, tuisha sema kila mta taitolea hesabu nafsi yake. Iyo tuisha igusa. Eh, Kwa mfano. <coughs> Tuko kwenye. So Tuko kwenye Yohana. Semu frani. Tuko kwenye Yohana 15-28. Yohana 15, 6, 15 6, maneno hachi. Yohana 15 6, Nasema yu. Stoke. na 15 24 anasema Ana eh? sema Kama nasema, yes, anasema, Kama ni Kama msinga litenda kwao kazi zitenda mtu mwingine wa singa alikuwa na lakini sasa wametuona mimi na baba yangu na kutuchukia Mungu anasema hivi Yesu kama nisingekuwa nimefanya mambo ya kujitofautisha mimi na, na njia nyingine zote za uongo wa kidini hawa watu wangekuwa na sababu ya kusema kwamba Yesu na wengine wengine wote wako sawa kwa hiyo ningejuaje sasa hivi ni kweli mimi nimi nilikuwa tofauti na wengine hakuna mwingine anayefanya hayo mambo kwa sababu hiyo wanakuwa na, watao kwa sababu hiyo wanahatia na ndana leo kwa mfano kama mungu wa singi ametupa Biblia, ungejuaje kwa. Lakini asema nime Biblia. nimekuja mwenyewe, nime kweli, nime na namna nyingi za imani za uongo nyingi, nyingi, nyingi. Alafu bado watu wa kuja kwangu. Asema hawa watu nasema ni wajibishi. A, walue nyingine achosema yesu ni nini? Asema nime wajibu wangu, unawo baki nitawadai wajibu weno nilalimu. Nime, nime ineza neno langu mpaka mishu ya dunia. yangu. je ni sio ni sio kupotea kwenye. Mero Ironia Biblia inasema katika kitabu cha Opento wa pili eh mlango wa 5 uh, mstari, <laughs> mstari wa mlango wa 5 mstari wa 10 eh uh, si choke eh uh, Opento wa pili jamani unapokuona bahati ya kusikia maneno ya Mungu jitenge nguvu mpaka uibebe yote eh Kwento wa, wa, wa, wa pili, mnango wa tano, mselo wa kumi, pipiria nasema. Nasema, kwa maana imetupasa sisi sote kuthihirisho mbele ya kiti cha hukumu cha kristo. Iri kila mtu apoke ijara ya mambo alio tenda kwa mwiri, kadiri alio tenda, kwa mba ni mema honi mabaya. Wadumunga natuambia kwa mba, kila mtu atuajibika na ya kwake. Eh kila mtu atawajibika na yakwake. Ukawazoni kwenye mstari alikuwa haungairi hukumu ya pili. Unajua nimeshasema kuna hukumu ngapi? Mbili. Kuna hukumu ya kutisha ile kubwa ya dunia zima iliyo kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 20. Hiyo ni kwa watu wote walioakata, wale wakamkataa kisao wa, wa kumamini Kristo. Lakini kuna hukumu ambayo sio hukumu ni kama wakati mngana toa zawadi na siku ya kutoa thawabu. Eh. Lakini msingi wake ni mmoja kwamba huwezi uka, kwa mfano Mtoto ambaye, hu- huwezu huwe, kapokea sa wapu ya mtu mingine. Huwezu kazi mwapana, tuwekuja ili kanisa, tuwekuwa kanisa lili kutendaya, nini, water drum, aka wapa keki ya kanisa wa otapana, kila mta takupa keki hake. Kila moja moja moja. Wakona kama kuna kazi, ya hape ya kanisa zima alikawa, limetendaya mungu vitu, tuchukule vitu miyamoja. Hata tukua vitu miyamoja wape, wale watu otipa moja wa gawane sa wapana. kila mta tamupa individual, moja moja. Eh, kwa hiyo hata katika kutoa thawabu, umtu sanio asoma sio katika hukumu moja, moja. Nena ukumu. kwa moja. Kinafudani ya hukumu. Kamba moja anapata miji kumi mimi mingine miji 5 na nini? Lakini kila mtu atapata sawa sawa na mienendo yake na utendaji wake. Eh, wewe ni kwambie jitahidi kutafuta namna ya kumtendea Mungu mambo mpendezayo. Eh, jitahidi. Ukutapata hasara, unawekeza ni hazina yako. Eh, Kwa hiyo kanuni ile ile ya kwenye hukumu ndio kanuni ile ya kwenye thawabu. Ya kiti cha hukumu cha Kristo ambacho kinacho kiti cha hukumu ye Chake na watumishi wake na wa, na, na, na si watumishi kwa maana yao watu wanaohibia wamchao wa waaminio. Wa, wa, wa, wa, wa okay? Sasa hiyo ni kwenye kiti cha Kristo. Tene katika eh, kiti cha Mungu Baba kile cha cha watu wote, cha waliomkata wa, wa, wa sasa kimsingi. Mlango waishirini, funuo Funuo ishirini kuminambili Choke, ni insome hii nayo Anasema Ni ufunuo ishirini kuminambili Anasema <coughs> Ni kawaona wafu Wakubwa kwa wadogo Wamesimama mele Ya hicho chokitu cha enzi Na vitabu, hiyo no vibulia sasa Vika na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni kitabu cha uzima na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vie vitabu hakuna vitabu vingine zaidi ya biblia hukumu itafun, itafuni itatolewa kulingana na maelekezo ya Mungu kwenye biblia katika vie vitabu sawa sawa na matendo ya kila mtu anasimama mbele ya Mungu Baba yako weona yetu siki yao yambai na tafta tafta dini utaki kujikomiti sivi zuri uichezee nukia angu eh, na sio kazi ngumu, sio matendo mema ngekua matendo mema mina ya sema ngekua na kudangaja sina matendo mema ya kunitosha kwenye na binguni hapana ni kuchukua imani yako ukasikia neno la kristo, ukaweka imani yako katika kristo yesu ukamukiri kwa kinyo chako, ukahesabiwa haki ee, eh, ndipo utokuwa, umeisalimisha raho yako eh, sio katika kuimba nyimbo nyimbo nyimbo nyingi karisani sio katika kutena matendo fulani sio katika maonyesho sio upendo feki sio imani feki sio kunena kwa lugha kwa feki sio nini hapana nikusikia neno kwamba Yesu Kristo alikufa kwa dhambi ambao na ni mmoja wao na mimi ni moja wao ukaamini hivo ukatumia kinywa chako ukakiri kwa kinywa chako kwamba Kristo mimi ni mdambi ninaomba uniandike katika kitabu cha uzima wa mwana kondoo kitabu cha wa milele e, utakuwa umisalimisha roho yako utalipa hela utalipa huta, huta, huta lazimika kuko hu, eh lazimika kufunga paka ukakonda ukabaki mifupa hapana Unawezo kadu, ukaishi na mashako yote utakuwa umepata kufurula milango ya Biblia yako wazi. Bada hapo kiauna kwamba hujaelewa vizuri, kuna nama zetu zinapita hapo, tutumie message tupigie, tutakwelewesha zaidi, usipate hasara katika mashara. Eh? Tumenena hayo. Eh. Biblia yana katika itapu terahua na mlangu wa sita, mstana wa thalathina mm. sama, Yee ajaye kwanku mimi sita mtupa nje kamwe. Hivu unapote aja wakati unahadia kuto kutupa nje kama kweli. Kama siyo kujitatea. Mm. Johanna kumi, mlango wa kumi wa Johanna, nitaifungua paleo, choke, najua mda umeenda lakini, bado bado, bado kwa mda kidogo, lakini tunakalipia kumaliza, hatu na mistari mingiri obaki. Johanna, emzikiriza eh, eh, maninu, maninu ambayo ni ya matumaini. Mwana wa leo anataka matumaini ya pesa peke yake. Sawa anapesa nazo ni matumaini sawa kama Lakini matumaini ya hokofu wa uzima wa mirele ni makubwa hata hizo pesa Na unawazo ukapata matumaini ya uzima wa mirele Hizo pesa munga watakukuzia kama ziyana Yes Yohana kumi msaili wa shina nane anasema hivi Nami na wapa uzima wa mirele Uyumuta na, anapotea huyo Hapana Wala hawatapotea kama Wala hakuna mtu atakaye wa pokonya katika mkono wangu é, ahadi kubwa a hii, cuba camarí Kwa poté ya dia, qual ambacho lugar kila siku. ana menina eu, mandarmana poté nawapa na tua osimambe ele acabou acabou ah cujo bana não sura yake que a dia, se ele ele ele o e vi, é um café Eh huyu anaonekana ni mlemavu, hana mvuto ananuka, ana pana. Hata kama unanukia, unanoka, unaviungo, una viungo, nini? Mungu anaangalia roho yako, ukiweka katika Yesu Kristo umeisalimisha. Eh ndio dhamana yako. Dhamana yako ni kuichukua roho yako na kuweka ndani ya Kristo. Eh ndio dhamana yako. Ehm um, ini za nini kifanyike? Eh, nimeshitaji kurudia kwa sababu nikirudia sana itakuwa na haribu ujumbe. Kwa hiyo naeleka sema kwa leo tume Tume tumemaliza sehemu kubwa ya maandiko. Nisome mstari mmoja mmoja tu uliobaki. Yohana Yohana wa kwanza mlango wa pili msana wa kwanza na wa pili anasema wa kwanza mlango wa pili. Mstari wa kwanza nasema ilu. Ohana wa kwanza mlangu wa pili. Imi ni ulizi. Kama kuna chakula. Kizuri tena kitamu Uka, Ukakataa kukila. Ukafa njaa. Kutaralamika kwa mjaa imekuwa. Sikichakula kipo. Kristo yupo. Mzaada upo. bure, Hulipii. Hutaki kuja na uzuri, hutaki kuja na na cheo, hutagi chochote alafu unapotea au unalema, nyamani. Wewe waambi kutakuwa na machozi siku ya hukumu. Lakini machozi ya kujitakia. Eh? Biblia inasema katika kitabu cha eti nimesema na Yohana. Yohana wa kwanza mlango wa 2 msura wa kwanza asema watoto Na wanikia haya ili kwamba msiende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi tunaye muombezi apa amesema muombezi kwa lugha ya Kiswahili lakini kwa lugha ya Kiingereza hajatumia neno muombezi amesema tunayew tunayewakili hivi wakili na muombezi ni mtu mmoja hivi kwa mfano ukiwa na kesi Una unatamani uende na mtu akwenda kukuombea kwa hakimu au uende na mtu akukutetea kukutetea ya kwa hakimu tunayemtetezi ndio we have got an advocate Hey, Christo Kimsingi, Kristo unaweza wa ni mombezi ya gini, Kimsingi, hivi, Christo na momba nani? Kimsingi. E, Unaukiangalia siyo jina sahi. Ni wakili. Wakusema, huyu, hana kesi. Hana kesi. Huyu ni yuko salama. Kimsingi, sasa, Kristo Christo, dohakimu mwenyewe. Kimsingi. E, anasema, tunaye, wakili, Na kama mta akitenda dhambi tunayewakiri kwa baba Yesu Kristo mwenye haki msali wa pili anasema hivi naye ndio kipatanisho kwa dhambi zetu wala si kwa dhambi zetu tu yani sio hawa wanaoongea kina Yohana peke yake anasema na kina nani anasimaliza hivi bali kwa dhambi za ulimwengu wote Yesu Kristo anashughulika na dhambi za waafrika peke yake anashughulika na dhambi za wa Tanzania peke yake na za wahindi wale wanaoabudu ng'ombe Nao Yesu ni wao. Eh. Na za na za wa wa, wa Afghanistan, Pakistan. Wale wanaochinjana, yani kumchinja mtu ni kama unachinja kuku na kidogo. Eh, yani yani ule ugumu na wao upata kuchinja kuku. Huko Afghanistan huko ni kuchinja, kuchinja mtu ni rahisi sana. Yesu ni wa pao. ngoma kile ni simbaka mpoke. Mungu anasema ni sasa ama niko mlango ninabisha ukifunga mlango naingia ukifunga basi zina nitaendelea kugonga gonga tu. Bodi Bodi ukifungua na nini? Mbona mimi Kristo ana anabisha mlango wa Paulo na kwapo kiroho alishaaingia ndio lakini kimwili anataka endelee kutuinua kila kukicha. Kutoka utukufu mpaka utukufu. Eh Anajishukulisha na mambo yako na yangu na ya dunia nzima. Baba mungu tunakushukuru, wanaindo laako wa sukiwa leo, tukumbusha wajibu yetu, kini mungu wajibu huu, mkubaniwa kwa subabu wakowe motengeneza wewe, kazi yetu ni kuimbia. Tunakushukuru Jehova, naomba, peki hii yote, asuwe pa wakugua katika teo, asuwe pa wakulia nja, wale leo, utulishe, utangulie, natutoropetania kwa utukusainete tena wakati mwingine utulinde. Mungu tuende na mambo mengi, tuende na mabaya, tuende na mashambulizi ya wanadamu. Tulinde kupia kwa shamblea na naona tupe amani ya moyo, em utupe utulivu, tufundishe Mungu kutembea. Tuomoshe pia kwamba tunatembea kama mbwa mtu katikati ya kondoo. Eh, kama kondoo katikati ya mbwa mtu. Mungu na kushukuru katika haya. Um kushukuru kwa afya za watu wako pia. Shukurike na afya za kiroho pia. o meu, babá jorge chico me pensa com a televisão cativante, cativante, juna, lá